I continuem la nostra tertúlia política, primer de tot saludant els nostres contertulis. Anirem a de perquè no els veieu, però jo aniré per ordre de com estan asseguts. Ferran Almeida pel PSC, bon dia. Bon dia i bona hora. Ferran Pasqual, per de Tiana, bon dia. Molt bon dia. Bon Gonzalo, per Partit Popular, bon dia. Bon dia. I Joan Canyada, per Convergència i Unió, molt bon dia. Bon dia, dia. i doncs bé, avui teníem plantejada la tertúlia de parlar, de fet en parlarem de, de temes econòmics, de la crisi de l'euro i de tot plegat, perquè avui és l'última tertúlia d'aquesta temporada, però abans doncs, suposo que voldreu fer algun comentari en aquesta tertúlia política de la dimissió de Francisco Camps a València. No sé si voleu fer algun comentari al respecte. No més m'estimaria que no hagués dimitit, profe. Que no hagués dimitit? no, no. no perquè sembla que ha estat un acte heroic i, i d'una gran generositat. Jo, la veritat, li hauria perdonat la generositat i la verositat i, i, en fi, m'hauria agradat sentat a la banqueta dels acusats com a, com a president de la Generalitat. Però, en fi, de manera cal tenir en compte que el fet de que hagi dimitit eh, no afecta per res al procediment judicial. El procediment judicial continuarà i acabarà com hagi d'acabar. Mm -hmm. Sí, doncs de fet, eh, sempre s'ha dit eh, que aquest país costa, sembla, les dimissions costen, no?, I, i aquesta costava, perquè és veritat que ha arribat un punt, diguéssim, ja d'haver-se presentar davant la justícia ja personalment, etc., però però no, hi havia moltes coses que passant al voltant d'ell de, de, de, bueno, mateix i d'altres persones d'allà de, de València i tot i no passava res. A vegades es comenta que en altres països només el fet d'estar de, presumptant imputat o imputat o no sé què, és una dimissió aquí. va bueno, arribat ara, ja veurem que passa, és una cosa molt, molt recent, passi a ell mateix. No? Home, uh -huh. en aquest país en ha antecedents sí, sí, d'altres però... partits, això, això sí. Eh, per exemple, el cas del Debedrio a Madrid, que era, va ser el president de de Castellà-la Manxa sí. que el senyor Trar li va dir allò que no diu els seus el eh? eh, senyor le Madrid dir que no esteu 24 hores per a dividir perquè es va haver imputat un cas del qual va ser absolt amb tots els procediments favorables i en qui li paga amb aquesta votació i ara últimament per exemple se'n serà més lluny el cas del, del senador de, de Govera socialista que ja, ja ha dimitit el seu càrrec eh? però no és habitual, és veritat, no? Eh que la dimissió sembla que costa. Dic que en casos, sí, eh? Sí, sí. Jo, abans casos. que entri la defensa en acció, doncs diré que, que... Bé, trobo bé que hagi dimitit. La veritat és que, que, que és un acte, doncs, que, que hora que no queda tot estancat aquí, vull dir que el procediment, no imagino, continuarà, però no, no vaig trobar bé, quan el vaig veure per televisor, el, el to que va, que va adoptar, no? Vull dir, va adoptar to, doncs, molt no de prepotència però sí de, de, de, de molt narcisista no? Vull dir, eh, tenia, no, no es va inculpar en cap moment eh, va dir que dimitia doncs, per raons eh, diguem-ne sobretot per raons generals d'estat de, de cara doncs, a les eleccions que vindran i tal. el to en què, en què es va manifestar no em va agradar però trobo bé que hagi dimitit i sí. Manuel Gonzalo què diré jo del tema eh, enviant -me, la seguretat Fa, fa un rato de la qüestió no ho sabia i, i bueno doncs ho trobo jo trobo que ha fet bé i bueno, aquest matí que tenim jo crec que s'enfoscaria molt si molts dels que ara estan encausats per temes o presumptament encausats doncs presentessin la seva dimissió jo crec que ha fet bé, jo crec que en política doncs s'ha de, de ser net, sobretot de tindre una fulla blanca totalment però amb aquest país jo crec que això li falta molt. N'hi ha molts esborranys, <ríe> molts masses eh? a tot arreu eh? a tot arreu i crec que es té que dignificar absolutament la vida política. No vull dir no vull culpar camps de, de cap qüestió solament, bueno, està el procediment judicial que continuarà ja, ja es vorrà el que passarà i si és culpat, doncs... Doncs ja veurà, I si està eh, doncs, eh, lliberat de tots aquests aquest càrrecs i aquestes històries, doncs, pues, bueno, ja, ja tindrà ocasió de tornar a la vida política, com han fet un, uns altres. Però, de totes formes, jo crec que és un cas, eh, bueno, doncs a mi em sembla correcte, eh, i crec que pot ser un exemple per molts, molts que estan en qüestions i situacions Mol més greus que aquesta imputació, d'ons poguessin fer el mateix. Sí, una, una qüestió de matí és respecte a, a una cosa que he de monol i una altra cosa que he de engallada, a, aviam, si s'ha inculpat o no s'ha inculpat, dues qüestions. La primera, aquesta és una història que comença dient que ell els seus sacs els se pagava, tots ho recordem. La qual cosa vol dir que estava mentint, primera qüestió. Per què ha acabat admetent que sí que els va robar? per tant hi ha una inculpació, primera i la segona, que acredita també l'autoinculpació la, és que una de les solucions que estaven durant era pagar la multa per evitar sentar se evitar sentar se però no evitar la sentència condemnatòria no, clar, això és, això per és tant, tant només se n'han eh, autoinculpat dos eh, del, de... sí, no, no, no, i en camps també des del moment que ha admès el regalo ha admès el regalo i, i ja et dic, i la possibilitat de pagar la multa. Ah, si pagues la multa és que estaràs admitent el delicte de l'escoberes, no ho farem no cagarel·les, perquè si no admitis que el delicte de les l'escoberes, jo vaig a defensar-ho i en tot cas se'n condemnin per Sí, no, està clar. Sí, totes està clar. Totes. Per tant, sí que, sí, que ha, sí que hi ha hagut inculpació, autoinculpació no passa ahir en el moment en què, en què va dividir, però sí en moments anteriors, claríssimament. Sí, només per comentar que sí penso que podem estar d'acord en, en que els càrrecs polítics, en aquest cas d'un alt càrrec institucional d'una institució importantíssima de l'Estat, en aquest cas del PES València eh, i mateix per, resulta ser que és l'assumpte d'uns vestits, d'uns trages vull dir, eh, quan realment tot el procediment obert implica moltes més qüestions que afecten a la política, afecten a empreses afecten, per tant, això seria una mica Bueno, bueno, el tema dels trajes és pues, l'anècdota no? el xocolata del dia que, que evidentment afecta a una persona amb un càrrec institucional molt alt no està clar perdó, només que la transparència d'existir també com deia el Manolo eh, hi ha d'haver transparència a nivell polític a tots nivells no? però clar, de fons no podem, eh, no podem obviar que ha guanyat tres cops seguits la, les eleccions per majoria sí, aquest és, i aquest és un tema francament preocupant és eh? el és menys preocupant per... però és, eh... sí, és, el que és. legal i no, no, no, i no que... això, això no té absolutament cap discussió però és preocupa eh? és preocupa bueno, però alguns, no? Bueno, jo, sí, no, no, no, però us diré jo baixo molt a València per qüestions personals i precisament ara torno a vacances i he coincidit amb un valencians i, i el he preguntat per, què, per aquest tema per què o sigui, també n'hi ha que qüestionar una cosa i, i passi i jo sostinc que lo mateix em dona una defraudació d'un euro que de 100 milions o sigui, el senyor bueno, no és el mateix però per mi és lo mateix. O sigui, el no mateix eh? sí, si, no, és que normalment el que defrauda no defraudeu 100 milions perquè lo pot no, no, ja el que jo entenc entenc és que en aquest cas, que em sembla que cal muntant del que està, no sé si està acusat d'un cost d'uns 16 o 18.000 euros, no sé, una, una, cosa, una qüestió d'aquestes. Però, escolti, senyors, estem parlant d'altres qüestions que són millors d'euros. O si sigui, no tapem una notícia que val 16 o 40 o 50.000 euros, que per mi està mal fet. Eh? Que per mi està mal fet. No dic que, que estigui ben fet. En qüestions que tindrien que omplir moltes més pàgines de tota la premsa per qüestions millonàries eh? o sigui, cuidado eh? o sigui que quan n'hi ha que repartir es pots repartir per tot arreu eh? Bé, doncs sembla que hi ha qüestió unànima, no? No ens no, no, no, no? no podem barallar com a No, no, sembla, sembla no, que Manolo no. Manolo procura, procura dir la veritat. Procura, eh? L'opinió personal, no? Que, que per exacte. això estem en una tertúlia, que, que és perquè cadascú de vosaltres doncs, pugui dir la vostra opinió personal. Exacte. I com dèiem, doncs, en aquesta última tertúlia volíem dedicar temes econòmics, perquè els doncs, últims anys ja sabeu que el tema econòmic és el que ha centrat la majoria de les polítiques que han portat i he tirat endavant tots els partits. I hem de avui també és un dia especial totalment significatiu perquè puja la pressió a la Comissió Europea, als líders de la zona euro, perquè la cimera d'aquest dijous eh, tanquin un acord sobre el segon rescat a Grècia. Eh, el president, eh, José Manuel Durau Barroso, ha instat als líders de la zona euro a aturar la cimera d'avui, la crisi del deute i la inestabilitat de la moneda única, perquè si no, diu que tot Europa en patirà les conseqüències. Doncs un dia, com dèiem, important, eh? Jo, jo, aviam, aviam. Aviam, Manolo. Aviam. Jo preguntaria per què és tan important. Per què és tan important, Perquè Manolo? Perquè avui ho comentava amb un economista i de l'escolta, i per què no deixem caure a Grècia? Perquè està a de l'euro. Bueno, d'acord. Doncs pues s'expulsa de l'euro. Mm, és complicat això. No, ja ho sé que és complicat. Però escolta, lo que no es pot fer... Jo vinc ara d'un país sèrio, eh, com és Noruega i veig com funciona. Que no està la Unió sí. Europea. Sí, que està la Unió Europea. No està la la Unió Europea. No, no, Euro. no, no pues, sembla que sí. No, no, no, jo et di que no. no. no, No No va fer referència i va sortir que no. no està, no està. Continua siguent parmi un país. No un país seriós. Tampoc està Suïssa i tampoc. i us diré per què? sí, aviam. jo he sentit dos notícies que m'han deixat bocabadat. Sí, la primera és aquesta. O sí, la qüestió de la deuda grega. Jo, per mi, aviam, senyors, quan una empresa funciona malament i es, es dedica a fer les qüestions que ha fet l'estat soberà grec, doncs jo crec que no es pot, o, o una de dos, on hi ha un, un, un estableixement d'una fiscalització molt estricta que faci tornar a Grècia per, per una senda, diguem, d'honestitat, que, que tingui una confluència a, a disminuir aquesta deuda tan brutal i aquesta organització que porta aquestes qüestions o, escolti, o no pot estar a un club selecte com és l'euro l'euro va, va néixer amb, a, per ser uns quants països no, no era obligació dels estats membres eh, perteneixer a l'euro Al que vulgui estar amb el club té que complir les obligacions que li, que li dona al perteneixer a aquest club aquesta és una qüestió la segona qüestió és dir, escolti, aviam, com pot ser que un comentarista a una televisió aquí a Espanya, ja no dic si pública o privada, una televisió digui que el fet de que el diferencial d'Espanya amb Alemanya estigui en 320 i pico, doncs sigui una bona notícia. Escolti, això és, això, sí, sí. Això, això és, això és un sí, sí, una barbaritat. Sí, eh? sí, això és una barbaritat. Eh, clar, jo quan estava de viatge i veia que Espanya havia arribat a 360, eh, bueno, eh, jo, jo em tocava els, els cabells, però com pot ser que Espanya arribi a aquest diferencial? Pot ser que n'hi ha qüestions de jo que sé de pressió, de mercats internacionals, de financiació, fi, etc Però, però bueno, això, això és una bestialitat. Són notícies, notícies que jo crec que es tindrien que tractar també per la premsa amb certa serietat. Eh? O sigui, jo solament he de fer aquest incís, perquè aquí el tema aquest dona per molt i ja ho Sí, però repartim la paraula, vinga. Sí, bé, bé, bé, bueno, jo, jo diria que, que de la fortalesa de, de l'euro ningú en pot dubtar. Bé, que com a moneda l'euro està fort, no? sí. eh, però clar, la Unió Europea en aquest cas avui en dia no està fent... O sí, està demostrant feblesa i, i, i, i poca fermesa, no? Vull dir, no, no, no està demostrant el que... De les, el que institucions, de les, de les institucions, les institucions europees. Eh? Del, dels països que estan formant sí. la Unió Europea. Exacte. Aleshores, penso que, que, que, bueno, que la Unió Europea no està fent, d'entrada, està fent un flac favor a les seves sigles, no? que són Unió Europea. I el que no està demostrant és Unió i això és un desastre. No? Vull dir, aquí, aquí ens podem trobar doncs, amb molts mals de cap, perquè no hi ha aquesta unió que que, que podríem extrapolar-la a altres estaments eh, polítics. No? Després, en quan a l'Àngela Merkel, è, là està hi, jo entenc que, que a Alemanya es pot arribar a cansar, es pot resultar de, de, de liderar doncs la, la liderada de l'Urient Europea, en definitiva el país de referència i fort per a naturaleses Alemanya. Però clar, eh, també l'hi estan recordant, des dels Estats Units, sembla que l'Oama ja li ha enviat un missatge molt directe a l'Àngela Merkel, i des del front, del Funt Monetari Internacional exactament el mateix. Vull dir, els ja estan dient de que Espanya està en perill, de que Itàlia va al darrere, i que per on ve de l'economia mundial dir s'han de posar les piles i acordar han d'arribar acords, a pactes i això és el que es demana jo penso que sí que ho faran però aquest trontollar aquesta manera de no arribar a acords quan realment fan falta és preocupant perquè més a més a dir des de fora ho estan mirant tots els mercats i no demostra la unió que jo comentava Unió Europea Aviam, diverses coses una, jo m'imagino que dir que el diferencial en Alemanya és només de 321 punts, només pot ser una bona 300 notícia... 300 i escaig. 320 i escaig, sí. Només pot ser una bona notícia si el que es vol dir és, home, comparats amb Grècia, amb Portugal, que estan a mil i escaig, doncs estem raonablement estan bé. Estan quebrats. Però l'última col·locació de, de deute s'ha pagat un 30% més d'interessos que no passa per tant no és una bona notícia i això no. és evident amb què està passant amb, amb, amb l'economia europea jo dir, en fi, no sóc un gran expert en la matèria però m'escolto molt que es diu i jo diria que hi ha diversos problemes un important és que Europa és un projecte que de moment es queda en projecte és dir, es va fer la Unió Monetària però no hi ha una política econòmica comuna que és una mica el que aportava també en Joan. I, eh, I això es nota. I això es nota. Perquè si no entenem d'una punyetera vegada que si volem una Europa unida, això vol dir eh, coordinar i eh, harmonitzar mm, les diferents legislacions per tenir una legislació econòmica europea única a la qual estiguin sotmessos tots els països. I si això representa una pèrdua d'aquesta paraula tan... En fi, tan tan delicada de dir com és la sobirania, doncs representa una pèrdua de sobirania i punt. I si no, no s'està a la Unió Europea, perquè és un contrasentit Volga mantenir la sobirania amb que t'interessa, però amb el que no t'interessa que respongui Europa, que és el que està fent Gràcia, per exemple. Eh? I les trampes que ha fet Gràcia, les trampes claríssimes, mentint, enganyant, amagant, etc. etcètera, etcètera sí, pues, això no seria possible si hi hagués uns sistemes de control de la pròpia Unió Europea que siguessin part damunt del que els diferents estats vulguin establir aquesta és una primera qüestió que mentre això no es faci us direm eh? dir cada país tira pel seu costat i després si la cosa peta doncs bueno, aviam qui, qui, qui corre salva a mi em fa gràcia que el, el, el, no el papa Andréu al cap de l'oposició grega ha dit la nostra debilitat és la nostra fortalesa és una frase que clar el que, el que vol dir és com més fotuts estem més, més ens podem apalancar perquè ens hauran de salvar no tindran més remei que salvar-nos. I això és particularment greu. Eh? Vull dir, podem fotre el bandarra, perquè clar, que no tindran més remei que venir-nos a salvar, doncs pues, bueno, pues, podem fer el que vulguem. Això és molt greu. I, per tant, això és la primera cosa que s'hauria de sí, és, és Per mi és inadmissible. La segona qüestió és eh, l'àmbit especulador que hi ha aquí al darrere. Mm -hmm. bueno, quan un veu les agències aquestes de qualificació de deute que no se sap ben bé, bé de qui depenen, ni com funcionen, ni a quins interessos ho veien, etc. Que estableixen allò que els sembla més convenient. A mi em recorda, no sé si ho recordareu vosaltres, aquests moviments especulatius que van haver-hi eh, abans de l'any 2000, on hi havia un senyor que es deia Soros, eh, per sí. cert, comunista, comunista confés i convicte, eh, que eh, movia centenars de milers de milions, i que va provocar, entre altres coses, que la passeta s'hagués d'avaluar de quatre o cinc vegades seguides. Per què? Per un moviment purament especulatiu. Si no hi havia al darrere res que justifiqués aquestes permanents devaluacions, més que la compra i venda de divises que feia que el senyor Sons a cada moviment d'aquests dos guanyés la incenerata de calés. I la debilitat de l'euro s'està notant, per exemple, amb el canvi jo que vull sortir del país aquestes vacances a altres països... Eh, a Estats Units i el Canadà concret. Doncs m'estic mirant ja, el canvi ja i, cada, i cada dia va baixant, clar. qui Clar, aquí, guanyen, aquí guanya el que està movent divises d'una banda cap a una altra. Uh. I això bueno, és absolutament terrible. I, i aquí i estan, quin paper estan jugant el, com es diu que hi ha? modis Mòdics, sí. N'hi no, ha més, n'hi ha, ha, ha més. Per què la Unió Europea no fa la seva pròpia agència de, de qualificació? Mm -hmm. Que seria. El... Eh, però, però, aquí entraríem amb qui fiscalitza el fiscalitzador, el no? El... Ha, amb qui fiscalitza el fiscalitzador, no, mm -hmm. perquè és el propi interès. Aviam, de la mateixa manera que ara en el cas de Gràcia, hem de corregir tots a salvar-lo, si vinguéssim una agència qualificadora o que, o que vellés per això d'àmbit europeu seria la primera que podria donar el toc de l'art de dir, eh, al tanto amb el deute d'Irlanda o de Portugal o d'Espanya o, de, o de Grècia o d'Itàlia perquè està passant el que està passant mentre que ara t'has d'esperar que una, una agència teòricament independent eh, que no depèn, teòricament menys. Dongui aquest crit d'alarma perquè tothom corri, aviam, a veure què passa o si digués una agència pròpia sí. seria diferent que aquesta agència estigués qualificant el deute de països de fora de la Unió Europea. Així o sigui que podria haver-hi un interès... Eh, mm. Tal. Mm. Doncs, tu deies franc, no eres un gran esperiòdic, que no sóc gens expert. És que per més que llegeixo els diaris i famos molts anys que llegeixo el diari, costa entendre per què apareix... apareix no, però fins, fins i tot, per què apareix ara un llenguatge al qual no estàvem acostumats els lectors habituals de diaris. És a dir, això de les, les agències de qualificació, del deute sobirà, del risc de, de, de les diferencials. Segur que en economia estava estat sempre, perquè són, són termes d'economia, però no era una cosa habitual llenguatge aleshores. Eh, les explicacions són, penso que són molt, molt lleugeres, perquè primer va estar el tema d'Irlanda, després Portugal, sí, Grècia és, sembla que és el més greu, però és que si va ser la banda de l'Atlàntic als Estats Units, eh, estàs llegint que tenen també problemes greus a nivell de dèficit o d'econòmics de, de, greus, que es veu sí, que, sí. Que, que abans del 3 d'agost que, que hi ha una decisió política, diguéssim de, de, de les cambres de, de representants i de, de, per aprendre en aquest sentit i a més a més avui hi ha una altra notícia bueno, suposo que és menor des del punt de vista econòmic eh? que és que, no sé si es la FAO ha declarat que hi ha una zona de, de fam declarada a, a molts països d'Àfrica aleshores, és veritat que estem parlant d'Europa, Unió Europea però és que hi ha, hi ha penso que una, es parlava fa 10 anys no? la globalització, i mm. parlava de que temes com el creixement de, de, de Xina o de països asiàtics o països com Brasil, etc el paper de la Unió Europea enfront de tots aquests moviments, com, com juga. I a més a més, cert, la Unió Europea neix com una Unió Monetària, és una Unió Econòmica, després una Unió Política, i ara aquest procés està absolutament parat, i fins i tot a l'hora de, de, del tema de les intervencions entre cometes, humanitàries, o de, tampoc tampoc hi ha una, una posició clara, no és a dir, no funciona. funciona. I llavors, clar, la base segueixen econòmica, evidentment, i els interessos nacionals o estatals segueixen passant molt, i, en el cas de Grècia, jo llegia que, que si és veritat Alemanya té, té el davantera, té el paper, però és que molts dels acreedors o dels, dels, dels bancs i que, que van prestar diners i que amb això que dèiem de com, com, quin controlia són alemanys o hi ha... Sí, procuris bastant més França, eh? Sí. Bastant més, eh? Diria que és no, cert, l'Alemanya s'està doncs posant d'esquena una mica ara, que jo penso que, que ja tornarà a entrar. No? una mica l'explicació aquesta que deia, o contestant una mica el que deia el Ferran, de que ens costa molt d'entendre aquest targot, de què entrant, però que són xifres que se'ns escapen totalment. No? Però t'explicaré una cosa que, que l'altre dia em, em vaig sentir per televisió. No? Que cada nadó grec que neix a Grècia neix amb un deute de 3.000 euros mm -hmm. sí, això és preocupant vull dir, això, això com ho hem de solventar? però això ben explicat no? perquè veiem la situació la situació és que cada nador que neix ja neix amb un deute de 3.000 euros clar, fer-los fora tampoc no estic d'acord amb el Manolo vull dir, no es pot fer fora però bé, els polítics estan per alguna cosa vull dir, s'ha de fer front Clar que tenim el tema mundial financer, tenim els bancs, tenim una sèrie de qüestions que són difícils de controlar i les agències aquestes, però eh, no se'ls pot fer fora, se'ls ha d'ajudar. Clar, un segon rescat és complex, és molt complicat, però bé, no sé, vull dir, que els polítics es posin les piles i han d'anar trobant mesures, com a mínim, a llarg plaç per poder-los solventar, per poder solventar. Fins i tot s'havia parlat en un moment de no, jo no sé quina és la paraula adequada eh? de reduir els interessos del deute o condonar una part o alguna cosa algun... de condonar una part hi ha diverses solucions sí, una no, no només fer el rescat sinó a més a més rebaixar una... el deute, era no, no havia... condonar sinó reconvertir-ho a, reconvertir. a, a llarg termini sí. mm, però hi havia una altra perdó, perdó, perdó. No, no, simplement hi ha una altra solució que sembla una solució raonable diríem el que passa és complicada que és l'emissió de bons europeus el problema dels bons europeus que és que exigeix perquè es puguin fer l unanimitat de tots els membres de la Unió Europea i clar hi ha països que estan a la Unió Europea però que no estan, que no estan a l'euro és el cas, de, és el cas de, del Regne Unit de, de, el, el més paradigmàtic és el cas del Regne Unit evidentment no? eh, el cas de Dinamarca hi ha, hi ha algun altre que no està, que no està, el, que no està clar, aquests difícilment Eh, sí, estar, sobretot el Regne Unit difícilment estarà d'acord hi ha l'exigència de l'unanimitat però insisteixo, no dels que estan a l'euro sinó dels membres dels 27 membres de la si hi ha declaracions Unió. com les que deies de, de primers ministres o, o, o polítics grecs que diuen que com pitjor millor no? sí, sí, sí, que és això. això també fa que, que la gent s'ho una mica no? Bueno, uh, n'hi ha moltes qüestions és que aquí s'acumulen oh, s'acumulen que eh, donen... Mira, ara que has dit això jo crec que n'hi ha, ha un programa que tindrien que, que fer i és mh, parlar de quina és la responsabilitat de la ONU i de les grans potències en tot el que està passant amb els països del tercer món. Però jo tinc una pila d'exemples dins del temps que he estat a, amb una organització estructurada d'empresaris d'ajuda, doncs jo crec que hem tractat molt aquests temes i, eh, i n'hi ha molts exemples del que, de que la gent està fent per ajudar aquests països i del que no ha fet la ONU en 40 o 50 anys. Eh? O sigui, aquesta... Però jo crec que això és un altre programa, un, un altre programa que es tindria que parlar d'aquest Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Després, I a més important, eh? Perquè és veritat sí, sí, sí, sí, que omplim portades dient moltes sí, coses en relació del tema no re, econòmic, però... Però no fan res. Eh? O sigui, Estats Units, la ONU França, sobretot, les potències colonialistes, excolonialistes, Inglaterra, Bèlgica, tot, tots aquests n'hi ha països que estan sumits a la misèria, comandats per, per persones que millor no és el més recomanable, però, sota el punt de vista nostre, occidental, diguem, que estan proporcionant aquests, aquests tipus de, de, de problemes. Però bé, bueno, tot això ja dic, tocar-lo aquí seria... Ser, no, seria no començar una altra tertúlia no de no diferència. Ara, n'hi ha una qüestió, fixa't, jo torno una altra vegada a Noruega. L'altre dia deien, Noruega com país, és un país que està estructurada i no té deuta evidentment, i té una suficiència dinerària que deia que pels 5 milions d'habitants de Noruega, si repartessin la renta que en aquest moment tenen acumulada, li tocaria 100.000 dòlars a cada habitant noruega. Cada any, Eh, és és o sigui, dius, poca població i hem un, hi hem recursos aviam. energètics importants, sí, ah. eh, sí, el 25% del PIB. És és ingress energètics, però lo han, no? han tingut a partir del, de, dels anys 70, eh? Sí, abans del 70 eren, eren era un dels països de, pobres de solemnitat, eh. No bueno, fusta, té el salmó, té el parence, eh? torno al, al, al, a la deuta. Aviam. Lo que no pot ser és que un país visqui permanentment de, de fer deute o sigui, eh, nosaltres estem qüestionant el que tu deies Ferran, la creació del bon europeu que no em sembla una mala idea però que en aquests moments jo crec que no es pot fer jo lo que crec que, te, que Europa ha de fer el primer és, és crear la seva pròpia organització per fiscalitzar les comptabilitats nacionals de tots els països de veritat que estan ficats a molt bé ho heu dit això eh? Eh? Sí, sí. això és primordial segona, complir amb les especificacions de, de, de deute, senyors no es pot tindre un, un, una deute eh, per sobre d'un X%, que jo diria 0% eh, cent sobre, sobre el PIB, perquè allà el que estem fent és alimentar la especulació però escolta, si un, si un estat necessita diners per financiar el que sigui eh, el, els bons i els mals gastaments que fa doncs de què acudir al mercat monetari eh? escolti d'aquestes qüestions n'hi ha exemples al món que van costar moltes, moltes, eh, moltes cabezes eh? o sigui que, per què? perquè un senyor s'entrampaven no es podia pagar la deuta i els que havien donat el diner abans els tallaven el cap eh? ara no, ara no poden ara tenen que pagar els... No, però dit, no sé no, si la solució aquesta. Sí. No, no, no, cuidado que això ha poc, passat des de l'edat com mitja i tu ja ho saps, eh? Uh, yeah. <ríe> I sí. o sigui, els reis s'endeudaven i, i, i quan no pagaven perquè no podien pagar dos mira, com tenien l'espada i les deu, doncs a vegades l'utilitzaven, eh? Contra, aquesh... bueno, i n'hi ha exemples de no fa cent anys sí. no, eh? això pot ser llegit com que una o sigui proposta que, de retornar aviam, aviam, el que va passar a Alemanya el no, no. que va a passar a Alemanya els no, no. anys del 18 al 23 es parla giro eh? sí, sí, sí, sí. es parla giro que uns explicaria moltes coses però bueno, n'hi ha, ha coses d'aquestes sí, sí, i n'hi ha una altra qüestió que deia, no ens oblidem de la confrontació de la Unió Europea amb els Estats Units perquè clar, són dos gigants econòmics que tenen els seus problemes, però el, el problema dels dos per mi és el mateix, o sigui, l'estructuració de la deuda no es pot viure pensant solament com cobrirem la deuda, es ha que viure dient a la gent escolti, què és lo que tenim que fer per reduir aquest aquest gasto i posar-nos les piles i dir, senyors, si nosaltres som capaços de generar lo que sigui doncs no podem gastar més de, de, de lo que hem recaudat o, o la capacitat recaudadora i ja no, no es podem endeudar, perquè a més el que ten que fer és reduir aquesta deuda mortisant capital per deixar de pagar interessos. O sigui, jo crec que, que ho tenim eh, mal assimlar o sigui, clar el que tinria que hem de fer és quines reformes tenim que fer? Quines reformes tenim que fer en tots els països que estan involucrats i que estan ficats al cul perquè aquesta deuda no segueixi creixent, sinó que, que es disminueix. Parlant de aquest, solucions... Aquest seria el gran tema de debat. Citem el professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Arcadi Oliveres que ell apostava per imposar una Europa de dues velocitats, un nivell A en França i Alemanya, i un nivell B en països com Grècia, Itàlia o Espanya, que podrien devaluar la moneda per solucionar el problema de deute. La devaluació de l'euro és impossible. Això ja es va parlar... L'euro no es pot devaluar. Això ja es va parlar quan van es va començar amb l'euro de, deien l'Europa de les dos velociades us sí, sí, sí, sí, sí. recordeu? A lo millor, no, jo, no. Molt petita. jo no <ríe> però, jo ho he llegit ara de però noms. realment sí potser també era petit però, però això ja es va fer i al final doncs es va es va fer un club que, que a nosaltres es va costar doncs entrar-hi eh? I, i bueno es va entrar però aquest club el que, no que no pot ser és per què s'amplia el club primera Eh, jo diria, un club es pot ampliar quan es pot digerir el que, que s'amplia eh? i ja no ho dic en la, en la moneda ho dic en, en la pròpia Unió Europea o sigui, nosaltres estem absorbint països estructuralment que estaven desfets o sigui, han absorbit a Romania han absorbit a Polònia han absorbit a moltes repúbliques eh? pocabaltia... que estaven sí, sí. que escolta, jo d'alguns tinc, tinc informes que el 70% de la població no té les clavagueres fetes perdeu. Si sí, sí, eh, bueno. no, Compte para... amb Polònia, perquè Polònia industrialment s'està repassant bueno, moltíssim. Molt bé, de... no, no, sí. No, no, d'acord, Polònia és una altra, però eh, en aquest cas estava parlant específicament de Romania, o sigui que tinc informes fets fa quatre dies d'Acció 10, eh, que ens donen la visió de la República Txecca, de Romania i de Polònia i cada un amb les seves estructuracions estructura... El la... que no es pot fer és dir, senyors, perquè estem amb aquest mapa, doncs anem a sortir en aquest moment a Romania i anem a posar el que va passar amb Espanya. Espanya també estava en una situació i, escolta, fons europeus, aquí han vingut la conya de fons europeus. Sí, però és eh? el que es busca enfortir. Però, bueno, què però... passa ara que no venen els fons europeus, no? que això ja, ho, ja ho deiem fa 15 anys. Sí, Què passarà sí, sí, sí. quan no vinguin fons europeus? És que no està passant. Eh? Pues l està l està passant. passant. Insisteixo mal amb l'entrada d'avant i amb la frase de l'Arc de Oliveres o la proposta, mmm, de dia ara quines implicacions té, quines possibilitats i no és a dir, de bueno, fer dos velocitats i d'avaluar la moneda, etc com es pot fer, si és que es pot fer, i, i, i què implica, etc. D'una banda, seguim amb un llenguatge, dient que segurament ell, com a professor d'Economia Aplicada, etc., entén el que vol dir, però és d'una banda. D'altra banda, eh, un tema que hem comentat al principi, i, i a més és que ho crec, personalment, mentre la Unió Europea, sigui, eh, com a projecte polític social, projecte d'unió de països, eh, té segurament unes dinàmiques, com a unió Europea i a més a més en països que, que tenen potències diferents i iments doncs vu el projecte s'estronca perquè perquè ho vas per un projecte de, de unió política social i de, i de, de drets i de, i això en principi és un projecte. A partir d'aquí ve com juga l'economia o no ho parteix evidentment, de que com que l'economia és la base de tot i la Unió Europea l'econòmica és tan segon terme, per tant anem a solucionar un problema econòmic i a més a més amb, un, amb, un, amb el tema de, de les possibles solucions deiem, no, és que els han de fer els deures els països i, i estanyes al cinturó no ho has dit així però, bueno, però i com, com es reparteix això entre la població en tots aquests temes penso que no, no estem entrant i, i són obvis perquè tu deies que un nadó quan neix té un deute però això és un, és un... És un, és un és un guarisme, no? És una xifra. És una xifra el, el nen quan neix no té un deute. No, és, evidentment. Entens, eh? no, per tant, és aquestes lectures són molt... són perilloses, o aquestes interpretacions... de dir, Bueno, sí, però són, no deixen de ser xifres, estem parlant de persones. I aleshores, digueu una cosa amb l'altra. I, I parlàvem de, de deutes i especulacions, evidentment, per exemple, aquest país, el tema de la bombolla immobiliària o o el tema de les especulacions bursàries com va passar amb les tecnològiques fa uns anys i ara torna passant passar amb no sé què i tot. És a dir, hi ha moviments de diners que són, que són especulacions produïtores o, o que són amb perspectives, perspectives o, o pen, pensant en futur quan, quan la realitat és, és, és tan tangible i tan més dura que, que haurien d'estar més amb l'actualitat. No, això és... Per... jo estava d'acord no, si volies fer un matismat no, no és que, que, que un nadó però sí, no, ja un, té... un nadó forma part d'una família la família sí, d'una societat sí, sí. i la societat forma el país Clar, sí, sí, sí, és, és sí. lligar simplement el, el, el problema que té el país en si no el nadó perquè a punt eh. ja, prou té en néixer no? mm -hmm. no, és una manera gràfica ho hem entès eh, però, eh, no, jo el que volia dir és que home, jo respecto molt l'Arcadi Olivera suposo que en el seu article deu expressar com ara a mi no em lliga cap de les maneres que subsistint l'euro alguns països puguin devaluar la moneda i altres no si és la moneda és única no. com es pot fer això? No. que, que Grècia pugui devaluar l'euro i Alemanya no pugui devaluar l'euro no, no, no té cap sentit l'única solució és la que deia en Manolo que és la més radical de totes que si vostè no compla fora de l'euro i si molt m'apura és fora de la Unió Europea no eh, mmm... I la solució radical seria, seria, seria aquesta, que no és la més aconsellable òbviament, eh? però és, no, no hi ha una solució intermitja és a dir, o, o el fots fora, o aquí t'has de mullar i eh, salvar Grècia d'alguna manera, salvar l'euro i salvar eh, moltes altres coses vinculades a la a Unió Europea però o caminem en el sentit de que d'una punyetera vegada la Unió Europea doncs, té una legislació única per tots els països, amb aquesta i amb moltes altres coses, en realitat, només amb això, eh?, amb llibres tributaris, amb llibres, jo que sé, molt, amb moltes altres coses, o, o, o vull dir no farem res, perquè, clar, subsisteix encara eh, tota una sèrie de nacionalismes i dels de, que defensen aferrissadament la seva sobirania en les coses. Bueno, escolta, qui vulgui defensar la seva sobirania, que la defensi, en cas de noruega, i nosaltres no volem saber res, però nosaltres som sobirans i aquests nostres fem el que volem. I no entrem a la Unió Europea. Escolta, doncs molt bé, vostès no entrem a la Unió Europea i fa gent a casa seva el que cregui inconvenient. Però si entres al club com a soci, amic meu, això ha de comportar, com a totes les societats que no pot ser soci, una sèrie d'obligacions. Bé, mmm, aviam... Estic d'acord, no? D'acord, aviam, primer... Li has forçat dir d'acord. Jo soc un europeïsta convençut, totalment convençut. Crec que menys mal que tenim la Unió Europea, la Unió Monetària... Sí, sí, jo també. també jo estic que absolutament no. convençut i sempre ho he defensat. I, I en aquest moment que estem atreveixant aquestes qüestions torno a defensar. Eh? Per moltes qüestions, aviam, l'euro s'està eh, confrontant amb altres monedes cada dia, perquè està a la bolsa, ja veieu les cotitzacions, o sigui, de, de moment, potser l'euro està a 1,47 respecte al dòlar, o avui està a 1,41, em sembla. 1,42. Eh, sí. eh? Bueno, doncs, pues, n'hi ha aquesta fluctuació, que sembla o sigui, que no... Sembla, sembla que no, ja pots canviar, si està a 1,47, ja pots canviar. Aviam... Eh, jo crec que, que la fluctuació de la moneda ja es produeix, el que passa que tenim un altre problema i és que els Estats Units està molt tocat també eh? o sigui, n'hi ha, ha altres economies emergents que estan, eh, que estan sostenint eh, tot això perquè no es vagi una mica al garet no? perquè no, qui, qui perderia? Doncs el, el, el, que, el que dèiem abans o sigui, el que presta el diner el que vol és continuar prestande diners i cobrant interessos eh? perquè si els presta el 6% Pues millor que el 5. Si té garanties de cobrar. Evidentment, si té garanties de cobrar. Però el qual vol dir que a ningú que, que hagi prestat diners li interessa que això mh, vagi a fer nòrris. Eh? O sigui, aquesta és la primera. Eh? O sigui que, al tanto, amb, amb això. Però n'hi ha una altra qüestió que també tenim que tenir en compte. Eh? O sigui, ahir, em sembla que va ser, o abans d'ahir, va sortir a bolsa doncs, un valor banquia. Eh? Bankia va sortir amb, amb un valor de l'acció tal com la van col·locar a 3 i pico no recordo el pico que, que era al 40% del seu valor comptable què vol dir això? doncs que aquests senyors estan devaloritzant la seva, la seva estructura de valors Eh? amb un 60%. Sí, però això per cap de capital, I sobre, eh? Sí, sí. I, a, i això, per no, això, tot el que vulguis. Sí, sí, sí, exacto, sí, sí, eh? Que, que, que caixa m'ho està molt bueno, tocada, eh? En bueno, aquí. No, no, el primer dia, sembla que han recaudat ja 3.000 i escaig milions de... Bueno, és igual, però al primer dia ha baixat un 10, un 15, un 20%, no sé, o sigui, va fluctuar molt amb una bossa que pujava. Eh? O sigui, lo cual vol dir que el valor encara estava sobrevalorat. Eh? amb un, amb un 40% del seu valor comptable eh? bueno, això passa en tot eh? o sigui, això és el que tenim que acostumar a les persones a dir-los la veritat en les qüestions que, que ens diguin la veritat que ja les comprenem la veritat no, com doncs no, eh, parles, de... bueno, bueno, no, parles de, valors, valors de mercat no, és veure la, no, veure la, no, la tele no, i veure programes que no calen tant el cap no? però jo crec que les persones els ha de dir la veritat, sobretot la veritat porque las personas entenen a que esta cuestión y cuando demandas un sacrificio lo, lo primero que te que está es la persona está informada para ver si le están portando al world o si los señores que están gobernando la, la economía de un país lo están fen adecuadamente o no o són senyors que són uns tirapedreros eh, que el que estan fent és malbaratar tota una economia, que això és molt greu, i és el que ha passat una mica a Grècia. Deixeu-me que els últims minuts també posa sobre Exacte. la taula no, ah, ah, uh, però encara dedicar a un altre tema doncs, que està relacionat amb això que estava dient el o també amb el que deia el Ferran, la reflexió de que al final el que hi ha al darrere de tot plegat són persones i doncs bé, un, unes xifres que si més no han cridat l'atenció una mica de tothom les que posava sobre la taula al Minister de Treball, Valeriano Gómez, que destacava que només una mínima proporció de les persones que perceben la prestació d'atur ho fan de manera fraudulenta. Bé, contestava a unes declaracions del president de la COE, Joan Rossell, que considerava que hi ha persones que s'apunten a les llistes d'atur sense motiu. Doncs deia al ministre de Treball que de, dels 235.000 aturats que han investigat durant l'últim any, entre cometes diem només una quarta part d'ells, se'ls ha retirat la prestació per cobrar-la en picaresc diuen que és l'esport nacional això, no? la picaresca. És, o sigui un 24% és una, una anèdota per mi, per és, dit, gravíssim, només. Per mi és gravíssim no només el 25% o sigui, que un ministre digui que solament un 25% està en la picaresca digui, escolti, senyors jo quan tinc un, un error amb una analítica que supera el 5% de, ja no admeto l'anàlisi escolta trasllada-lo a, a la vida normal o sigui, tinguis un 5% que t'estiguen estafant, vale, per un 25% i conseller normal, això per mi perdona, Ferran, és una completa aberració Sí, jo, jo diria que, que, bueno, que, és, que és una paradoxa no? perquè de fet hi ha no sigui, hi ha crèdits per als nous emprenedors no els hi donen, per lo tant no es creen llocs de treball no hi ha crèdits per a les empreses que estan funcionant. Per tant, generen més gent a l'atur. I, per una altra banda, doncs hi han els espavilats. Vull dir que, clar, un 25%, 85.000 persones que estiguin cobrant fraudulentament el subsidi, n'hi ha, això clar, amb el cel. Vull dir, a veure, ens hem de posar tots una mica... O sigui, jo entenc que les empreses que estan funcionant han de ser més productives han de... però a, a nivell individual cadascú de, de nosaltres i si ens hi posem tots eh, hem d'entonar el meu culpa. Eh? ens hem de posar ens hem de, de, de posar fil a l'agulla eh? això no pot ser de jo, de, de, dels, dels números és veritat segurament si diuen que ja són aquests números i els casos, s'hauria de mirar casos perquè no sé, puc imaginar coses eh? des del frau directament igual que hi ha frau fiscal, igual que hi ha frau amb moltes altres coses que sembla que no, no s'acaba de d'etactar mai i no es donen xifres clares de con representació que sembla que són molts milers de, de milions de, o, molts milers, o molts milions d'euros eh, però bueno, surt aquesta dada també puc imaginar que en situacions eh, ja dic, a part del frau per, per aquella persona, que és cert, que segur que ha trobat una, un millor modus vivendi fent això. Però és possible que tinguis una família que hi hagin tres persones aturades i que algú hagi de cuidar la llara i que aleshores necessiten alguna mena d'ingressos i jo mira, jo no busco feina, sinó que me apunto a i, i, i puc puc net tirar ni les vaig... feines de casa no, i... no, no. o pot no, no, no busco tot, feina, eh? no busco feina, vaig cobrar l'atur i potser també tinc una altra feina que em paguen de sota mà. Bueno, això, segurament també que el dinerera això... també, eh, quan, quan un té que un, no sé, una feina allò que són 400 euros al mes i, i segons el que hagis de mantenir, segurament buscars una feina per dir per això, dic, que segurament no només en atur, eh? segurament amb, amb diviner negre, en treball amb, amb cotitzacions, amb, amb frau fiscal amb moltes destímules, sempre s'ha parlat d'aquest país. Jo diria, que Ferran, que el eh? país està acostumat a això, de fa sí, molt sí. de temps eh? la picaresca Espanya no l'hem inventada ara, ja ve Era, de, no, però... de fa molts anys i, i, i, i actualment hi ha llocs d'Espanya que hi ha aquests desequilibris el tema del PER, Andalusia delusia hi ha coses que, sí, sí. escolta'm, que l'agència acostuma a viure d'aquesta manera i aleshores vull dir, per això han la, la, la meva culpa i a nivell individual el que tots ens hem de posar fil d'agulla i veure que allò no està bé tu i, escolta, i sempre n'hi ha algú que està pitjor que tu hi ha gent aturada doncs, que està passant molts problemes i famílies senceres que, i estan veient això, el que fas és des desmembrar el país mm. tu. i la gent s'hi va repenjant i com més ho deixes, la gent s'hi acomoda més no pot ser hi ha ja, diverses qüestions la primera, eh, parlant de frau i parlant de frau fiscal, mm. hi ha algun, algun estudi molt seriós, a més a més, que diu que si a Espanya s'acabés, sobtadament, el frau fiscal se'ns havien acabat tots els problemes. Eh? Mm. Se'ns ah. havien acabat mm. tots els problemes per l'increment d'ingressos que tindria l'Estat de eh, centenars de milers de milions d'euros. De a relor seguit, i no faig cap mena de malveixer, és bastant segur, jo diria que és molt segur, jo diria que gairebé és axiòtic, que eh, qui més de frauda, no és precisament el treballador. Eh? Per tant, eh, són, eh, en fi, no sé la COE, si té, el president de la COE, si té alguna eh, autoritat moral per parlar d'aquestes coses, perquè potse valdir més que callés i per a dir que és amb altres coses. Estavam parlant de subsidi Bueno, primera, primera no, no, eh? segona que no, qüestió. No, però, Estem parlant un si no parlem més amunt, però, escuta, de... la, la picresca però la dels altres, la nostra, no, no, no, no, no. eh? els funcionaris de... que no treballen, no, no, no. Aquesta, els funcionaris eh? que no, no treballen, gent, eh, de on i Parlant de gent que està cobrant els subsidis i del 25%, una qüestió. Fins allà on jo sé, jo estic equivocat, i no és així. No es tracta d'aquests 285.000 no és una bossa aleatòria, sinó que s'han investigat 285.000 casos que, en principi, feien sospitar que hi havia frau. Per tant, els 285.000 s'han de posar en relació no amb els 285.000, sinó amb el total de treballadors que cobren el subsidia d'atur. 235.000 eren... I han detectat el 25%. Perdó, dos, però aviam... Sí, o sigui que, que han aviam, retirat el subsidio. De, de 3 milions de, o 4 milions o no sé quants eh, que estiguin cobrant l'atur, de 235 mil... I eren que sospitaven. Se, se, se sospita que hi havia, que hi havia frau. Vol dir que dels altres, en principi, dels altres 3 milions... No és el 25% de, de totes les... Exacte, no, de de de de de de de dels que han Dels investigadors que no, han investigat. Val, no, però, no, però, uh, però això no, no és sobre el total de gent que cobra la prestació, sinó només sobre el total van, van. del, del uh, grup que s'ha investigat perquè ja s'ha suposat que cometia freu. Per tant, aleshores sí que aquest respecte del total de treballadors que cobren la prestació de d'atur baixaria doncs a un 1% o no, no, no sé quinta percent eh? el tacto perquè clar, les xifres segons no, es posen el, el tacto també perquè hi ha gent que ja no el cobra i el Va, subsidi però, però aquest, és el, aquest és el altre problema, molt seriós a més a més però és un altre ja, és problema bé, el, tot, tot, tot no, no, no, no, que sí que sí, però, però és un altre problema aquest el que jo vull dir és que el percentatge de picaresca s'ha de posar no en relació amb els 235.000 que han investigat perquè ja se suposava que podien cometre frau, sinó sobre el total dels treballadors que estan cobrant i dels que estan cobrant, eh, la prestació d'atur i el el percentatge sí que és molt més baix. Ara la picaresca sigui de qui sigui, sí, això és evident, eh, s'ha de tallar.s'ha de tallar i tal com ho de Ferran no sabe això els, els que van afirmar i, i i coografi el de més si n'hi es presenten, eh, l'absentisme laboral, que és brutal en aquest país, etcètera, etcètera, etcètera. Això deia que individualment vull dir, tots hem sí. de fer aportació Però que no sempre, però veiem, eh, però que aquests esforços eh, sempre sembla que els hagin de suportar els mateixos, sí, eh? els de baix i els de dalt. Eh, avui no tenim temps de parlar del tema, eh? Però veiem, volem parlar de les solucions que s'ha donat l'empresariat perquè l'economia millori. Mare de huevos, que diria el senyor Trillo, eh? estan estar duran solucions d'aquelles que alguns els els parlades, perdoni, del segle 21, del segle 18. No avan arribat a la d'Ametge, eh? sí, per sí, no, sí, sí. no eh? Perquè ja només falta que digui que, que es pugui contra rates manos de butanç per treballar les mines eh? La d'Ametge ni dir-me parlar la, a a paràllex eh? No hi tornem, no. Que de expoli, que eh? arribem al final un a punt algú que no el ens quedeu les ganes. El tema, sí, el tema... No, no, el que el dic, tema s'extent, podríem lo... sí, estar sí, una altra hora, però no hi estarem. Extensíssim. No, jo estic d'acord amb el que dius. O sigui, jo perseguiria sobretot a les persones, eh, siguin treballadors o siguin empresaris, que estan fent no, malos és, el a tots. sistema a tots. Sí, el sí, el frau és total i és per tots. N'hi havia un article que l'he dit que m'ha cridat molt l'atenció, Eh, tornar-la a la deuda i el que es pot fer en un país i és un article que si voleu podeu fotocopiar-lo perquè és molt interessant diu l'equilibri d'un país ben posicionat és aquell en què la indústria transforma i posa en valor riqueses primàries permet a les persones créixer i gaudir d'un bon nivell de vida genera uns marges econòmics que donen possibilitat de continuar funcionant i produint en mesura i seny per no desequilibrar la necessària balança que manté el món en bon estat de salut la indústria no és només, com diu el titular, el motor, sinó al motor, l'únic motor de creixement, prosperitat, progrés tècnic, científic, tecnològic, i, per tant, de futur humà, i, per tant, de sortir d'una crisi. Sí, sí, podeu estar d'acord amb això. O sigui que, que, passa, que això... això sí, però, però, no, no, però això diu... diu Ens hem preguntat mai per què països com Suïssa i Japó, que no tenen cap recurs natural, estan en els països més rics del planeta? I estem preguntant... Ens hem preguntat alguna vegada países de la de África Central, Argentina, Brasil, México, la India o el Congo, que tienen de tot eh, y son estructuralmente en recursos Eh, immensament rics, perquè són tan pobres? Jo vull ho he preguntat, preguntat? preguntat i vull he contestat, però penso que no tenim temps. No tenim temps. No temps. Un altre dia sí, podem fer-ho, perquè és molt, és, interés, és, és, és molt interessant. Bé, de moment, desitjar-vos a tots que passeu molt bones vacances, que descanseu del debat polític i tornarem al setembre, així que esperem que, que ens torni major, a Passada la festa major, de la festa major. Ja en parlarem, Ferran, ja en parlarem. No, ja, ja, ens, ja ens avisaràs. Ja us avisarem, que vagi molt bé tots Surpresa. plegats. Gràcies. Igualment a tothom.